Rugăciunea a 13a, în Duh și în adevăr. Doamne, Duh al bunei credințe, te iubim, te slăbim și te rugăm. Spărește mereu credința, mădelda și iubirea, care ca niște semințe să le putem semăna. Toate rătăcirile, sectele și sinagogile sazani să le putem risipi sfărma și lichida, pentru că Margaritarul tău minunat. Și pâinea care s-a coborât din cer, noi le-am aflat. Pe calea trei trăimi am alergat, Pe scara adevărului tău ne-ai Viața cea veșnic am aflat. Cu izvorul de apă vine ne -a adăpat, De aceea te rugăm, Dăruiești-ne taina și mântuirea neamului nostru, Dăruiești-ne răspunsul cel bun. Când în fața Domnului Iisus vom sta, Noi de smântul de vom căpăta, când un nume și cu un loc ne devine cuvânta în Împărăția Ta. Noi slava Ta o vom afla. Când între fiii vierii, Luminii și Împărățiii Tale, slava și iubirea Tatălui Ceresc le vom căuta. Noi taina rugăciunii în Duh și în adevăr o vom afla și o vom lucra.